Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu andASS Allah. Pe'udhu bi' distancing, nome d'Armedjim, sh Bismillahirrohim, S'ociata kulturore Krenaria, ju para qëtë lijgirata nga prof. dr. Shëfqet Krasnichi, lijgiruos dhe imam në Zhamin e Madhe në Kreshtinë, dall profesor në Fakultetin e Studimeve Islame gjithashtu në Prishtinë Nuk molet Ademi Aleyhisselam me nalëtet dhe që ditet për i këti shpendi të të pëtdoke të të latësemi të mirë, ujtë e latëve të mitë mirë, ujtë e këti mëgatari që nëhëqari që ka fi urdrinë Allahu të baraka vë të ala. Ademi Aleyhisselam blanxën, njëherë njëtën e dhe te ka fi urdrinë Allahu. بودي سهر هي مردد بالله ساهر في جنان راح زوجتك يوني بدمعها رقراقه ما للقلب باصها تتقطع ما للعيون بدمعها رقراقه ما للقلب بي اصلها تتقطع ما للعيون بدمعها رقراقه ما للقلوب بي اصلها تتقطع Kure ka kujtu Ibrahimi aleyhis selam Gjunahin të cilin e ka boj kara të pik Dhe zemëra i kalkun për i vendi ka besh me i dal Dhe ka shku Gjebrahimi aleyhis selam dhe i ka tham Allahu azzawaj gjen për të bënë selam Dhe për të fatohet i Ibrahim Ku ke pati që jarani mutut për jarani Dosti mutut për i dostit Miku mutut për i mikut إبراهيم عليه السلامة أتوى جبراهيم قطبا في توت الجناحي فهر يدعشورين جيكم فهر يدعشورين إلى أشت ما اسمه الله فهر يدعشورين جيكم فهر يدعشورين جيكم في الله تزوجه يجد الكلام ولا النياحة تنفع مات الجواب dhe me uat jugdiu kelamu wala nniya hat tanfau oyu cikini pini derit ash alkohol oyu cikini bur mkate oyu cikini bur krime te ndryshme se keni bur zolim vet vetes juaj dhe jani mbushur me mkate mos u dashpron nga rahmeti dhe mshira allahut sepse mshira allahut اشتماع هذا السلام قاتت ايويا لا الله وفد تلك الشمائل لا تسل عن حسنها ورد وعطر فائح يتضوعون تلك الشمائل لا تسل عن حسنها ورد وعطر فائح O Rab temi, O Rab temi tisilet ki në bër mkate, tisilet ki në bër gënahe, tisilet ki në bër vëtës zulum. Musi hëbni shpreysat për rahmeti tallahu t'azza wa jell, allahu ifal gënahe t'kireyti, allahu shpal.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 واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بالغ الرساله ودا الامانه ونصح الامه وتركهم على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك صلوات ربي والسلامه عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته اجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم الى يوم الدين وبعد فاين خير الكلام كلام الله تعالى وا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلال وبد بلا ذل مسلمن فلندرويم الله تبارك وتعالى فلندرويم كريوسن تون فلندرويم سندسن ذمبكيرسين جيفسيس përgjithësim selavat dhe selam mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe mbi be shokët e tij besnik dhe mbi be të gjithë ata Të cilë të rasojnë dhe shkojnë Rogës të tyre derin ditën e gjikimit Pasta i blëzërë mësliman Themi se friga Themi se friga nda i Allahot azzawajal Friga nda i denimit e Allahot e bareke vë të ala është sifat dhe dukuri dhe veçori e melaçeve të Allahut azza wa jall, e melaçeve krijesave të devotshme të Allahut, dhe gjithashtu e peiga njerve të Allahut te baraka wa tala, prokriesave më të sinciertë kriyesa vë mëtë davet shme ato të silatë mësë shumti yukan pas dron dhe frik Allahum tebareke wa ta'ala fatë Allahu azza wa jell për melaqët veta wa hum min khashiyatih musfiqoon dhe ato nga frik e Allahut jan të koi deshme kan dron e Allahut dhe jan të koi deshme se mas pëbojnë dunyë mëkat dhe mas pëbojnë dunyë junah Qar Jebraili alayhi salam te peigamber sallallahu alaihi wasallam duke çajtur dhe peigamberi e ka pyet çka është puna jote o Jebraili qi pa çan i ka thënë wallahi o Muhammed kur sytë e mi nuk janë terr kur lotët e mi nuk janë dal prej se ka krijuar Allahu jehenam prej friqes se mos pa bë ndonjë mëkat epam denen allahum wa ma at jahannam pastay kur allah azza wajal ferzani iblisin ga rahmetiyet epferzani iblisin ga rahmet eremşir allahu tazzawajal da ohinduru zati ndaitina Filaj Gjebraili dhe me kamikaili me qajtë, paqajnë, shumë paqajnë, Allahu po i pytë, që ka është punë e juaj, që ka të shumë paqajnë, i thanë, o, zotë i onë, po kënë afrigë, se mësë pa bojnë anë do një mkatë, ti sheburim kat i bilisi e po na per zën per rahmet e thën e po na futin ne denimin tend allahu azza wa jalla ashto prova zhdoni dhe ashto mua me friqehni po vllazën musliman thuhet threis allahu azza wa jall e ka krijuar jehenamin Me la azamrat e melaçeve yand kur prej vendi dhe gati kan dal prej vendi, pastaj kur ka krijuar Allahu Azza wajal Ademin alayhi salam ben jerzit paksa yancetsuar me laçet sepse kan kuptuar se ky jehenam ndoshta Mosht kriju për ademin dhe loste ademit, edhe ndoshta kanë më shumë ngjasa me shpëtuemë lajët e Allahut Azza wa Jall prej këtij xehnemi. Llazën musliman pejgamberi alayhi salam e ka pyetur Jebrailin alayhi salam, "Ma lila ara Mikail yadhhak, çka është kjo punë?" Qi Mikailin alayhi salam kur nuk po e shoh duke qesh dhe Gjebraili aleyhi s-salam ma dhajike Mikailu mundhun, kheleq mundhun, khulikatin nër prejse ka krijuar Allahu Gjehnamin Mikailu nuk ka kesh kur e qish me kesh lazen musliman kore din se qka Gjehnami kore din se qka pregadit Allahu Azza wa Jell për ljë rabtevet ata të cilet nuk e kandron e Allahu tebareke wa tala Thu e që Allahu azzë vajllë, kër prej se ka kryu e gjëhnemin, rap të Allahut, ka prej me lacheve, të cilat kur nuk kanë qeshur, të cilat e vetëm çajnë, prej fri i gësë Allahut, të bareke vë të ala, se mësë Allahu po hidhërët nda i tyre, dhe mësë pëjfutën gjëhnem, pra vlazënë mëslimën, ki është gjendja në përgjithsi, e me lacheve të Allahut, Të cilat kanë dronë e Allahut Të cilat kanë frigen e Allahut Edhe pejgamber të zotit Edhe të dëvaqmi të Allahut Edhe ta heç nuk janë në gjendje ma të butë Se sa me lachet e Allahut Allahu azzawajll i përshkru në pejgamber të vet Dhe thët, innehom kenu Jusari une fil khejrati O jedhune na rëgabën o rëhëbën وكانوا لنا خاشعين وكانوا لنا خاشعين وكانوا لنا خاشعين ذات پیغمبرت الله كان بونو بونتميرا Kanë vepru dhe shpejtu me pupull të mira Dhe ju kanë frigua Allahut Dhe kanë pasë shpresën e Allahun O ken u lena khashin Dhe shumë ne kanë pasë njeve dron Po thotë Allahu Azza wa Celle Dhe shumë ne kanë frigua njeve Po blazën mëslimën dhe historija në tregon Dhe hadithët e pejgamberit në tregojnë Për e raptë e Allahut për rab të Allahut, për pregambër të Allahut, së sajën friguë dë nime të Allahut, azze vajal, kafana dhemi aleyhissalam, kemi qënë në janët, jemi këna aqër në janët, I kemi shejuat mirat e Allahut në gjenet Në kam ashtrua iblisi, në kam ashtrua shejtani Dhe kemi dal në tokë dhe nuk e meritan për njeve Vetëm e qajtë dhe mu mërzitë Dhe kështu ka veprua i gëzunë Vetëm ka qajtë dhe është mërzitë Dhe eri sa është këthyë në atë shtepinit e cilën është në zjerë prej sajna Pasta i thua të se Ademi Aleihis Selam, kur ka zbrit për i gjenetit, për atë gabim që ka pa, ka zbrit me gurin e zinër si jetëllë dhe me të pa i pshinë lët dhe me të po i fshin latë i bëkun dhe latetina kur rukan dal derisa ash kthye edhe një herë në xhenet ka thon peigamberi sallallahu tuala alaihi wasallam parademin alaihi salam dhe latademit alaihi salam لو وزن دمو ادم بجموع دموي ولده لرجح دموه ولا دموي ولده مي باس باس مونديسي و مي مات لات ادميت سا شوم كا كايت دات يا كيشين موت لات ادميت كريت بيفات تي كريت نيرزيميت ايرين كيامت po mlazen mëslimën, ademi ka kajtë shumë, prej frike se Allahutazë zëvajel, për atërsy e thuhet se, kur ademi ka zbrit në tokë, krytë të poshtë dhe po qanë, e po qanë shumë, sa që prej letve të ti, po jesin e dhe lumenjë, dhe vjen një shpendi madhë, dhe vjen një shpendi madhë, dhe pinu i prej letve të ademi të lejhisselam, Dhe i thëti ja, Adem, kam shetit krejt dërjan, lindje dhe përëndim Dhe kam pi uj prej të gjitha dhojrave, prej detrave dhe lumejve Dhe prej pusave dhe burime dhe dhe proskave Por kësi ujë të mirë dhe të ombel kur njetën të më nuk kam shiju Ademi aleyhis selam, janë i se kane dhe ma shumë dhe thëtë mjeri të i mjeri, a fëtë doket u i mirë, le të ati gjunahë qëri, le të ati më këtëri, që ka thë urdhërën e Allahu të zë vë gjallë, fëllazë alë muslimën, Nuk mënet Ademi Aleyhisselam me nalëtet dhe që ditet për e këti shpendi, thët përdo ketë letë të mjëtë mirë, ujtë letëve të letë mjëtë mjë mirë, ujtë e këti më këtë ori, gënaqë ori, që e ka thivur dhërën Allahut të bareke vë të ala. Ademi Aleyhisselam blanzen, njëherë një të neve të ka thivur dhërën Allahut, Po në e sahër e thejmë mërdër në Allahut. Sahër buëjmë gjëna Allahut a zëvën qëllë. Kure ka kujtu Ibrahimi aleyhi s-selam, gjënahin të cilin e ka bëjë, ka ratë i fëgë, dhe zemëra ju kalkunë për i vendi, ka deshën me i dalë, dhe ka shku Gjebrahili aleyhi s-selam dhe i ka thanë, Allahu Azzawajal për të banë selam Dhe për të thato ati Ibrahim Ku ke pati që Jarani mutut pëjaranit Dosti mutut për e dostit Miku mutut për e mikut Ibrahimi aleyhis selam e thato Gjebrail Kur për më kujtohet i gjenohi jem Për harre i dashurin që e kam Për harre i dashurin e cila është mes me dhe Allahot Për e herëj dashurin që egzaj Për e Allahot a zëvë gjel Davude a lejhi selam Për i gamëri zëvë të gjellë shanë hu Kër ka bëgabim Allahot Ka fillu me qaj Dhe për qanë katër dhe ditë nësej dhe nuk për e qanë krytë lart Për i letëve tina për binë bari Dhe Allahot a zëvë gjel Për i thotë në për mjetë me lache se o Davude A je ju rritur dhe ke nevoj me të shqy A maski e tje dhe ke nevoj me të dhanë me pi A masje e gjëve masj masj shur Dhe ke nevoj me të vesh Thot jo zotë jam Por kam bom katë E po vjen marre me që u kryti nal Allahu a zotë gjen I thotë a komprenu e pendimin Kam shu rahmet mi tye Atere Davude aleyhis selam I thotë o zotë Më ban gjënahin ndorë time Dhe ndorën e vete ka pas të shënuar Gjënahin më katin që e ka pas Ba dhe sahere ka shtri dërën Me hungër buk Apo me pije uj E ka po gjunahin e shënun Dhe ja ka njës me kaj Dhe kur lëtë tis ju ka ndal Dere sa ka ndal Preksaj dynjaje Dhe thua se Davudi S. S., Kur kryet në qil Nështë nuk e ka ngritë Prej marës që ka ba Për gjunahin që ka ba Ndaj Allahu të bare kjo të ala Jahjaj a.s Ibiri zekri jasë Fmi i vogël vetë vjeçar, dali më shkuan në Beitul Maqdis, ne shtepi ne Shajti Allahu Teazza wa Jall. Edhe duke shkuar me boj ibadet I takon disa femi Dhe i thujnë Hajde o jahja Eja dhe lujnë a bashkë Thëtë jo vlazen Nuk jam kryu në për me lujtë Dhe shkanë bëni i badet Pasta i shkanë futet në një lumë Dhe një leqet të vogel Apo një pros të vogel Dhe qëndroni me dit në atë vendë I thutë kam të një huj Dhe bëhet nana dhe baba Marak për djalin e vetë Dhe dalin me luj prindin e vetë Kur për gjeni afrohen af afro, Për, për ndëgjojnë jahjan duke thonë, o zotë imë, pasha madhë një në tëmë dhe, nuk ka me kërku e hujë, asë nuk ka me kërku e bukë, për dhe e rësa të dje, se ku e ka me vendin unë të ti, se qfarë pozitë dhe grade, kam o zotë imë të ti. Pasta i thuhet se Jahjaj a lejhissalam Nihere ka dal në natur është largu prej shtepisi vet Dhe zekri jaj a lejhissalam është bë marak shumë për te Dhe ka dal me lyb Tri dit nuk për gjendialin e vet Dhe në titretën dit Për e ta kan jahjan a lejhissalam E kishte hapur një vër Ishte futur një vër Kan jahjaj a lejhissalam Kan jahjaj a lejhissalam Ajaja ja, sa mundet, zekrijaja epit, pëse po qanë a birë imë, pëse po kane ke dënu vetën që të ridët, të toë babë, a nuk jeti që ajë. A nuk jeti ajë që më këthonë se mes të gjenetit, mes të gjenetit dhe gjenemit është një vendë ku nuk ka mundësi kush me kalu Ve të mata të cilet qajnë për Allahun Ve të mata të cilet derdhin letë për Allahun Azzawajal Thëtë zekriaja, po Allah jo birim, kaj jo birim qajnë dhe ja fillan e dhe baba dhe qajnë bashkë me birin, për atë dit të vështyrë, për atë dit të randë lazen mëslimën, qësh mundë dhe mi të kalojnë, atë vendë mes gjenetit dhe mes gjehnemit, qësh kalojnë gjenemi e me shkuajnë gjenet, për në dërën e vështy të letë, për kajtë për frigenë Allahut të bërë keva të ala. Pëllazan musliman çdo kacien frika pe pyqëmbë te Allahu te bareke ve taala ti shmo smekoj kur peigamberi sallallahu aleihi ve sellem sallallahu aleihi ve sellem kur alazana yetim kuranur u ku duhnas wal hijara fe te lihi esalam se ziyar rejhenamet është ndezër njëmi vjetë, deri sa është kuqërë, pas të është ndezër njëmi vjetë, përë deri sa është zëbardhurë, pas të është ndezër njëmi vjetë, deri sa është bëjzi dhe gjenemi është zivlaza në mëslimën. Pastaj bla zëni musliman pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem se nuk ka thons nuk ka mundsi as një krije se Allahut me shkuan në xhenet me punën e vet dhe kan pyetja rasulullah Asti nuk mundesh me hijen gjenet, me punen të ndë, ka thënë, jëvë Allah, vëtëm nëse Allahu Azza wa Gjell, me mshiran mua, sallallahu ta'la aleyhi wa sallem. Pas ta i blazën ka thënë, sallallahu aleyhi wa sallem, nëse një njeri prej ditës që ka lindur, e deri sa të vdesë, e deri sa të vdesë, jagntokt er hicet pe punve të mëva pe ibadetet që bën në Allahu ta zogjel në qdatat e sigurt se do të shpëton ditë tek nekiametit prej dënimeve Allahu të Allahut te bareke ותאלה për Allah zën musliman edhe pe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka sen friatyrë të sillet shmkankait dhe pankankeshur thata sharidallahu anha se korka Frujën dë një erë rëndë Kor është halakat që jeli Kor është razu e që jeli Kor është që ndë një furtunë e madhe Peygamberi a lejhi selam Nuk ka zanë vendin vend Her ka hyë mrenda Her ka dal jashtë Dhe në ftyren e tina kepa Se ka ndryshu e ftyre tina Prej fri gëz vlazen musliman Se më spejt që në Allahu azze o gjel Ndo një denim dhe po e denan Po vlazen musliman Pe i gamberi Allahut I tutet Allahut Se më spejt që në Allahu denim Ndërsa ne vlazen musliman Ndashlet rënditet qili Ndashlet kundet qili Ndashlet dollë qka të ndod Zemrë atone janë boguri zemrë tonë në në butë forta nuk në lëllën lën e dhe fjallë Allahut, nuk në lëllën fjallë pejgamberi cëllë Allahu a.s. mirë po kjo kje vlazen mëslimën është rezultati gjënaheve tona që shka thanë sufjan bin o jene, një preju lemave të sëllefve, sa ma i frigushën e qenjëri ju sa ma pak gjënahe me pas ma shumë i tutët Allahut a zëvëgjën dhe sa ma shumë gjënahe me pas ma pak i tutët Të Allahu të zëvëgjen, se pësaj që ka pak gjunahë, zemrën e ka ma të pëqtë, zemrën e ka ma të kulluar dhe ati i dalin lëtët, ndërsa a i cili ka shumë gjunahë, zemrë atina është mështjelë me gjunahë dhe prejtina nuk i dalin lëtët, Allahu na bo pre atyre të cilet, Allahu na bo pre atyre të cilet pëndohen vlazen muslimon, i kuptojnë gjunahët e veta, i frigohen Allahu të zëvëgjen, kanë friga Allahun të تبارك وتعالى استغفر الله لي ولكم وللساير للمؤمنين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم